د کوم قبلی یا د خاندان او جنایات د نسب حسب د وجن انسان ته صفیلت اند الله نه حسنی د الله پنس انسان ته عزت الهاسنی کله شدی ایمان وروړي او نیک اعمال کی او تقوا اختیار کی چې انسان څومره زیات تقوا دار وي عمره هند الله زیات عزتمن وي یو انسان عربی دی دیو ایزا عربیم اوزا نور و خلقونا افضالی ما تفضیلت حاصل دے انداخبرو علا تلا قوم آنی چاہتا فضیلتنا حاصلی کی انسان عجم دے یا یو بل قوم ساری تعلق دے بلوچ دے و سندے دے و پختون دے و یا داسیو بل قوم سره زدت تعلق دے دیو ایزا نور و خلقونا بہتاری انزا کچزا مثلا بلوچیم یا پختونیم یا پنجابیم یا سندیم نماده فزیلت حاصله نن کوم د وجه نشته فزیلت نه حاصله فزیلت چه حاصله کی عادت تقوا ته بنیاد باندې حاصله یو کس چې سمروز یاد تقوا داري متقی پرهیزګاری الله نه یریږي گناهونه نکيه عام اج صالحه کوي دمربد انسان من زت بیا دا قوم او دا کبیلی دا وجنا چا تا سپکتل بدرت بیلی دا عامل نجایز دی دا قوم دا وجنا بچار تانا نورکی چا تا با بدنوی چا تفلان کی کومی تا سپکی علی عزباللہ یا تدا کومی او تا سپکی دا قوم دا وجنا بچار تا سپک نگوری زکر با قوم مانی دا قوم وجنا دا, دا حسب خاندان علاقې د وجنې شاته فضیلت نه حاصله کی یو مسلمان کداه تعلق د هر قوم قبیلې سره خوشې تتقواداري نو دت فضیلت حاصل نه